الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزكا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل دائم وحفظا لكتابك يا رحمة الرحمن اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا انك انت كما اثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد فالله سبحانه وتعالى يقول واذا اخلى الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما نزل إليهم خاشعين أو نزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم صدق الله العظيم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 Allahu gjellë gjellaluhu vë gjellë shanuhu i lutëmi që atë gjonat këti dini të maghë që i kemi harrut në imësën edhe i lutëmi Allahu gjellë gjellaluhu për atë gjonat që nuk i dimët në imësën edhe për atë gjonat që njëheri kemi ditë e kemi harrut në imëtek pra na kemi temen, hapun, mat, e kemi temën e hapën lidhe me ulemot e tëmë shumë ulemot e damshëm ulemot e dober edhe pasojët e ative ulemot kur t'hipin kur si në gjami me kalzu ders kur t'kalzojn tema ras ulemot e dober ras ulemot e damshëm kur nuk i kanë qëllim persona filoni, filoni, filoni ashtë pi ulemot e damshëm dë, po i kanë për qëllim shka rrët e ative pasojët Shka rrëdhë kreative Shpar të rakit keqlon ato në milet E tani vun Si vun populli Edhe sa duhet Sa i kushton ati populli Prat më ungrit Një shembol shumë shkurë Sa s'kim i rama posht Shumë Generate e parë Shka jetu në Muhammed Mustafa Qe mi ka 1.400 ulemat Të spjegu për ato A ka të një njëri në bot të cilin e kanë taku njërzit edhe e ja kanë spjegu një pun prej punve, një vepër prej veprave të njënit, prej sahabave ose një gjitim prej gjitimeve të cilin e kanë bo ato edhe dikush në bot ke musliman apo s'ke musliman ka thonë dheri sot që një mje 400 që kësë ke me regu s'ka ndohë nuk kanë ndohë në bot nuk kanë ndohë halat që njoni ka thonë, po, e pas ka bo që këtë punë ma sa mirë, s'ka halas ka ndoës dhe rritash. Pra, numër një, në numërin dhe, a ka të një musliman, lejt gjerdë që ka si janë musliman, a ka të një musliman, i cili e kangu historien e asë të umerit, anu, historien e asë të më bakrit, historien e osmanit, aliut e qëtët, edhe ju ka bo, bo, ka thonë, bo, me bo, me që këtë anë që dhëtë hergje e për esmikën, a ka të nj A ka një që ka kuptimin këto? A ka njëri, a ka grua në dunjo, të cilës altoni 5 lirë në xhapi u ka mërzit. S'ka. A ka femër në dunjo thon, e, që ia ka thonë, "Në tëri çutou qrat, tani na s'e kanë bajt altan. Na ç'është pikë tu atane për zbukurin mos interesomit." A ka? pse atu? pse atu? Kurkull Joçep, ti sa pothojn disa, disa njerëz Se ato vëtë se janë femna Jo, jo, sa për ata Pa Allah u gjëlle gjëlelu Javë ka da ative Kryusi Javë ka da ative që në qafën e ative Të varën vështë gjanat mira Me pas thonë zoti Kejt gratë Ape ka meri adë një njeri meqëm Gratë kejt kanë me bajtë Në qafë kanë i qerpeqë Në zinë gjithë lidhëm Ato përse janë femna, ata mirkemenja se kur përgjër përgjëve mosë largoshi, pa ato janë para çka egin përgjafë e ta. Po Islami atë ka pa fa, më të mirë në gjondë gjithë më në qafë me bajt, altër, orçant, diamant me bajt në qafë edhe në veshë, e ato përqat, kur së përmur zitën, pëse të shatë mirë në qafë po bajt, kur së përgjë botë bolë, edhe historie e Islamit, edhe historie e burave të parë, qekullit t par është bashkë si ari është bashkë si ari i kulun për që ata njërëzve se artangojnë nuk i mërzitët kur historija ma ma dhësafas së nëllalë së nëmë gjemotë i kanë qef të rratë o që kazunat në të kohë pengamere dhe shokte ati kanë qef me njëpse gjithë mën e ari, gjithë mën e pasë e pra që tash që ajo generat shka kanë punu generat e pare, dite e treta në te knena që një 8900 vete te knene e posa që rrisht që 1500 vete te knene duke u balafaqu me u lemot kalopitem me hoqë si une e kemi devalvu poplin një një një një islam të poshtë e kemi qu nuk kemi mujt me ngri ka shka që pse ka shka që pse e kemi qu të poshtë e të tash pra shka duhet me bonë na që me arterit e një grup, me arterit e një kolon, garnitur, ulemosh, që popullin të ngritin nivelin e ative shka ka një historien e altonit. Apo ka kushton shumë, athu? Shumë kushton. Shumë kushton. Qe për shemblë shka kushton? Kejtë universitetetëve në bot du të mjë amdru sistemin e mëzimit. Apo ka një zdi kushë? A pra non dikosh nga me shku në universitet me ju kalzu se sistemi në mësimit e keni gabim? Që fa marë pa zve në në në vela? A mund dhe dikosh me shku të dekoni të direktorejtori universitetit së tamollit leshti? A ka mujt dikosh me shku që pin vitin që kaxë, e pin vit, vitin që kaxë? me thonë në Universitetin e Stamullit se mari ashtë për juve Turqive në shtetin e Turqies Universitetin Stamullit me pasë programin e mësimit prej Moskves e për fatë aje ka për Moskves e dhe për Washingtonit për fatë, qështu e për që fatë, qështu e për fatë a pranon dhikoshto nuk pranon, pëse ato neve nathojnë halëjot, qështu nathojnë halëjot paska armena kaldu Ato ato harrojn se na kemi shkumë kët letër me ju thon atijve. Ato harrojn se na nemën të Allahu dhe el-jellal ju ju thon. Ato harrojn se nuk ka më burra me kët universitet kët çmall ndamat, me kat universitet çaqmall në Gyp, me kat universitet çaqmall Sorbon, me kat universitet çaqmall në Stamboll, me kat universitet çaqmall Teheran, me kat universitet çaqmall Bagdad. Harrojn se sikush atë ju thon namuz Zotit o burra po ju thërrim podojnë me prodhu bura të cilët e kanë emnin halit i blilu alit, podojnë me prodhu bura të cilët e kanë emnin saat, podojnë me prodhu bura të cilët e kanë emnin hasel i blithemit, e me radhë që së meremë. Tojnë atoj, jo, ti kanë shë vetru shumë, moda e burave tanë tush ka podhu ka kalu moti që një një i 400 metë, na podojnë me prodhu qërë, ojtja shamit, ojtja shamit, ojtja, si të një zgatëshe dhe pak, që në bebrejshën për mik Po ju shka përdojnë me prodhu, inshallah, shfare janë të tjovë Në apërdojnë me prodhu shqip e thonën, evropski musliman Musliman Evrope, që shka në aflaj musliman Evropës Aj musliman Evropës kërna shumë i veshëm mirë Aj musliman Evropës kërna shumë zëngin Aj musliman Evropës kërna shumë i civilizum Aj musliman Evropës kërna shumë i emancipum Aj musliman Evropës kërna musliman zotë për besojka Ama nuk kamer ansi të në mota nena ato qerat Aj, baj, mo, as i baj Nuk kamer ansi Mota nena Ajo shka une besoj Edhe shka falë në falë Aja vet Ka, Qështu kana Qështu kana të disa njërë musliman Modern për jë thokën në tjive A ninon, as ninon Ashtë temë në veti A falësh, as falësh Ajo a temë në veti që më që ato shka po falën shumë të mirë, e me këta për e merë delila i feherifja i muslimane Europës, argument që më së mu falën. Se filon e edhe po falët edhe po ban keqë, filon e edhe... edhe... edhe shka... Na imi të thonë edhe a i shka falët edhe ban keqë, edhe ajt keqën talon e u. Ketë në talon të keqën, edhe a i shka falët në talon e të keqën e të falët, a i shka së falët më dhe talon edhe edhe s. S. Dhe po e të keqën e të falët. Në fështë të për Kuko, unë nuk këmë një halar literatur të rritash Ngejt literaturat e tona Shka kemi mund në me lezu se ka musliman Evrope Edhe ka musliman Balkoni Ka musliman Syuidasa Tharabike Ka musliman Sorabajës Ka musliman... Oh. Nuk ka musliman këti veni O dhlasnin këtë bod Këto janë falsifikatët Këto janë goshta e dhjetarve Falsifikatën murin e Islamit Se nuk ka musliman këti veni O të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t marri e modë marri e modë dhe shumë musliman i këti veni dhe ati veni ka musliman i ardhun pre i këti veni që shtu po këta e pranuj musliman i lindun në filan ven që si ka ama musliman Evrope kush në kupton shka emi të dash me thonë musliman azije, musliman amerike, musliman londre, kjo është fitil i kalt në murin e islamit i numë, se kjo e ka kuptimin shumë dëbër. Kjo e ka kuptimin, musliman qështë thojnë evropjane. Musliman, Evrope e ka kuptimin, musliman qështë dirigojnë për Evrope. Musliman sa përken qepa, to t'i me ka në musliman. E po prapën njërdi fjallë nëmi fullë, musliman sa kajnë qef evropianet nga mekon musliman që shash aj muslimoni musliman sa kajnë qef evropa mekon musliman aj musliman duhet mekon jehudi shumë pikat shkurta aj qartë si loti aj musliman duhet mekon jehudi që qish duhet mekon aj aj duhet mekanis pa tjetër që barelli i noftit tjetë 16 dolar barelli i noftit në qitët 6 dolar edhe a i duhet me nënshkru kontratët që Amerikan të shpridzoj në kovajti 99 let duhet me nënshkru këtë kontratë 99, për po mirë bre o i kalp, o i krym, o e dëpsës a thë marre ti me nënshkru një gjati kontrate tu konë se me nënshkru një për shemblë për nën mu a ban ti pra më thikën se që ka që meqëm me shkum në Amerikë, me ju thonë ative qenëve a gjertë më tonë detit madhë, që ato prodhimët kimike dhe londët kimike, armët e mdoja, trona, shka ti prodhoni kejtë për në alëtë në nëndë vetë janë tonët, a hanë pazari, shka të prodhoni u shtarakisht në alëtë në nëndë vetë me në në në në shkrujtë se tonët janë, a, a banë, nuk e haë pazari këta, se po hanë pazari në alëtë në në në në në shkrujtë i bur Neve, na ne i pasken mërë Domaqin lëkin ndorë Ato njërës të cilët shpijen ton Komare e luj Mirë në mëmen, me blazni Domaqin shpije, komaregjia Nizet puntori Ka atë shpija i punojt Me një fa puntori, me një fa fabrike I binë malë, nëtë ditë njërës Derdhen me pruna kësham të shpija A i zëti shpijet nëthën e lunë Kazinon e Ahenit Nëthën shko në lunë, baden, baden Dënë me vlerë vladni se sa ai është fishkont e para. Domacina e shtpive muslimanën pop janë po e luajn pasonin të cilet Allahu xhellahu ve kalf ka fal për këtë muslimanën rruzun, po e luajn komore. Po e luajn komore. Edhe prap prap kujesin ulëmo, prap po konsideron ti prap ulëmo të shkret prej kurthijave të xhamisë, prej mimberave të xhamisë, në kur ti folin këto llapë vinje mosin xhamin engojit kem na sehat e vingojd hodhun ska po fol me ajet e ha tisnga naritare sot selam zemra pokalom se ska po ndon ato muslimant mes prami kur dalim bi xhamie thoin takshirim ska po thot sot, sot laj me hoxha than xhumo takshirim laj me ska po thot aja e lajme me mes prami jet per nime aja radio se televizorit aja jet per per pundeve per mund vërtetu e tha bbc sa cnn sa Apo dhëtë kaldoj për BBC një gjimë slofi? Një gjimë slofi për BBC në hu BBC a ka shtab për dezinformim CNN i ka shtab për dezinformim Ajo TPA-ja ka shtab për informim CIA ka shtab për informim KGB-ja ka shtab për informim Sërna ka shtab për informim Tanjugu ka shtab për informim thona, kështena, ka shtab për informim. Sh për dezinformim. Shka e në këto shtabot për dezinformim, a thu? E une një numëri madh i burave tonë gjami, se kanë kuptu, më të lakë shka nga shtab dezinformu. Shtab dezinformu, tha, tin shpijën tonë i kje 5 gjemë, njonin gjithë monë me a angazhu vesh me rej. rejë. Po shka të rejë e maraj njonit e shpija? Kur ta shofin babën tanë të, të shku donë kuma nukë, e vesin ato të ura, ku shkoj a gjia, shkoj nga ku shtak, a i shumë mire di ku ka shku, ama vazitja ati në shpe ashtë, a i gjithë mornë me kalzu, jo shka bubonë po atë qëtërë nërë. Që kja ashtabë dezinformusë, këta duhet me pasë kja regule, ka në to, e që ta shti piqa ti burit, shka ka, shka, ka angazhu familja me dalë të ura, për kejtë antarë të familjës me kalzu në drishe, se shka janë të bubonë ku shkojnë filonit të anëve ka vakcinë, shkojnë në bëja nësë, në ranit të anëve vakcinë. Dë thotë, e ti që shtë një pra, qa që me që mi e bovla vë jam i dashër, ti ke dalë gjithë mund të ura lajmë të pi merë për që a ti. A më njëri orientu të njëhena, se shka po bovën këtë du një, a më në ki mordhash? Ja, ja. Gjithë mund ti ke merë edhe une, me morë për rëndësit mabë, për bëthia asha i Al në al në alitet baba ka shkullikov Si e nini i ka të betat edhe kejtë sur Pa, pa tësë janë budar buda. Pa tësë janë budar Pa të janë të menqur Kush met i paditur Kush met mësme di që ka pëndod Metë mësme di që ka pëndod Nga që kretin Edhe vim, edhe nëngojim Ajetin e Allahu qëllën e gjelalu Fjallën e ngritur të ati Edhe nëngojim fjallë që zotrije Së matë mat, ma Muhammed Mustafa sëllë Allah sëllëm edhe kemi besim të të vërtet, edhe jemi musliman kam ngulës, edhe majzë mra me masket visejtave, e këshirim po, mirë, të këshirim ajë qetri shka posot, edhe majzë mra me ati qetri kjetë për fushë datimit, jetë për punë me po. Allah në Korani Kerim, në këtë kontekst, bismillahirrahmanirrahim, wa idha athad Allahum i thakal le dhine u të lkitar, le të bejninam në hulin nësi, vë la të këtu munehu, fa në bëzuhu vëra d defekti më ma i madh te muslimanat te besimtarat defekti më ma i madh kur as bon a tare kur ulemat e ni populit a tare kur ulemat e ni populit te cili kitabin e zotit te ti populli mas miri e ka njohut edhe çka ka albumet antere kan don bezën zoti xhelaluhu qe muslimanve kemi mjaft shpjeguqe te kitab bezenya kan kan katolozan na po e marrin per sipër me emnin tanë këtë liber, këtë kitabë muslimanëve së fjegim gjënë e gjatë me avbo, e mëni përsi për. Siper. Edhe përsojmë, o zërë, besën be përta jafim, që prej kitabit tanë të të të lindek e zbrit, kur gjosë kemi me mshetë. Nuk do të rezervovi, nuk do sojmë në gjami kjo se ka kohën sërë. Kem të e thonë, ama kjo e prejkë filoni. Kem të e thonë, ama filoni, piksaj fjale, prejkët. Këm të thon, e thonë, amarinia nuk për e banë Se kanë morë që të në udhë E kur për e jo folës, jale Allah për e jo venen Këm të e thonë këta, amap Sotash koha që shtu Nuk thojnë kështu për thojnë o zdojnë Ne nuk do të amshejnë Adë shkak i porosit ti me thonë Do t'ja vëspegojë musliman vetelin harpin e fundit Ju pëlqeja ative Nuk i pëlqeja ative Nuk lunë rolë Për shkak se tulli Smija, tashti, zdashti I pëlqev, si pëlqev, Nona ja hapë pëllqinën me zorë edhe ja shtin rrugën e sërupit ngoj me pi të e dit se aji nuk e din do bina ati lashi, halashi vogël me dit se këta ban nuk ban për e pi po edhe me zorë se dina nuk i ka apsit e të na falin pra ato njërë dhe të na falin ato vladni anëman popullit ton të cilët janë të elujt rolin e fmiut smus e nuk janë të e dit se si rrupi ku asht nuk janë të ditë me tëllin e recept ki popull shlosën, po në kunder të janë të punu me të modhe për me qute poshta feta roki, i të li bëlla veti lëndu, i të li bëlla zhveti smut, janë duke majt halon, pro majt ku i kutigjo majen qenë, nuk e dim shka do të ndodh me unazat e kurizit ati ma vojnë. Nuk e dim shka do ndodh me unazat e kurizit ati ma vojnë. Do të venë ndosht të puna operacion mu bo ma vojnë, vetëm kanë thonë mjekët se operacion ma i, paku, ma i pagarantum operacion i cilin lën defekt e në truk operacion të cilin mjeku specialist ma i ma në bot i ka thonë pacientit ma të dashur të më fanësh për në nozat kurizit nuk garantoj kur gjo që shtu i ka thonë për, unë, për operacij po vetëm mas për pasoj atë operacioni në noz kurizit nuk garantoj kur gjo së vash jo për që tërë senë Se sistemi nervor në nozat rrezonozave kurrizore baza atij ka. Fututa po do të prekim në vendin dikon, ku do të lahen pasojat bója. Ndoshta jet për gjithë borë paralizuar. Ndoshta jet për gjithmonë kokë spinës. Shansat për shërim janë shumë të vogla. Na kemi frikën ti mu këtu populli jon do të dalë më çbrapi. Populli jon mun ket karrik, mun këtu në vend më i rabet të dalë. Jo për të dërsen, dukë ja rem me smujën e, e vet por operacioni matë mëlloja doktorit matë vogël derën, por kur gjojnë që të rëzen, por kur gjojnë që të rëzen, duke lip i lachin matë malë të mjeku ba i vogën. Harama, harama vlazni, harama në mbullonëtën e parën në katunë shkakije shumë pak ka, shumë pak ka shka bemonë, mujtë është një sen vëshme e morë eventualisht një u zinë, që të senë kërgjohet merevesh tash medicina të ambulanta jonë dhe të katon e vogël muë më ka vet një keshë a jonë shka po do të shkruj për i lacheve merevesh mo une mi i kanë dhusha me më shkrujt une me me kanë dhut i shka, shka duhet me pi une atëherë ka na po puna mirë pra. si të lipineve ka na mjek vet si të lipineve mjek sada inshallah 5 minutat e fundit më keni kuptu ke kam përgjelim se nuk e kam përgjelim as të ambulant as kërgjoh E kanë dhënë besën sa me sqehu deri në harpin e fund. Tha nabadhuhu waraa dhuhurihim. Ma fi gakon qet bes. E kanë kan lën kan lën, kan kan lën kan kan lënë kitabin e Allahu xhalla xelaluhu maspin. Besën e kanë lënë, e kanë dhënë besën, ama kanë lënë punën. A ban me folën laf për çat burrin i cili i ka thon filonit nesër do të takomi te punori me shkuën sher, edhe vetë besën e kalon a vetë ka dhënë. Çka u mundës? Kishem Allah, sa i thjeshta? Po, a ah, ima më vëllë. Sa pëtë u shi madha? I thjesht shumë, filozofik shumë. Njërëni ka thonu në ozët, jëmë muslimanë. La ilaha illa Allahu, Muhammedur Rasulullah. Ashëhëdu anë la ilaha illa Allah. Wa ashëhëdu anë Muhammeden abduhu wa rasulhu. Shkrumënin tëftërin e palës muslimone e kaftë jo kuptimin. Edhe mo, në dhënë, ku kejtë qërë të kanë në nëshkëhu Edhe kanë thonë të dalmi me u takuën në event sa këtu, nuk ka dalë njoni çka ka thon la ilaha illallah. Çka kemi pas biçatisë adetit atij ashtu. Skandal. Kemi thon në tërëqet me dalte të domën, sa janë njoni. Ai tha jë la ilaha illallah, sot s'pas ka dal këtu. Haj shkoj të tashirim të spias. Kau po puna jote vëllaja. Po boll te muslimana afash. Afash. Çka po thot më shumë? Po ti thave vëllaja mama. S'ka ta merr me një gruaj ajotë të, të spias që shti kur qkojmë për gjumoh e këto, kanë ardë punëtor për fuzë e kejtë, janë lodë, janë rratë kapitë, do kanë lëku drejtë në gjumoh, e pritin mësë gjumoh me hongërë thilë. E kur qkojmë të shpia, gruja me të bo përë, përë, përë, përë, si që panonë. Tëja që këtë petën, përgoj e petë, petë, petë e pe, hangi ish, a petë në të pëthido. Unë di ti do të pesmë sopër vëllai jam. Unë me shembujt, siç duhet më ka thudë dersin katon. Më shku me kallëzu në universitet, universitet Prishtinës, kishme më ndruaj çike tem keq me çershemull, ama ku çu çu, çamë bo. E po mirë vëllai jam musliman. Nahara. Musliman ndru, musliman shibe, musliman mpasuni të huj, musliman. Musliman, musliman, musliman. Devollimi për ditë të poshtë. Musliman, musliman, musliman. musliman vonë mat kishë aseta tisha sa musliman e na ska të bëjmë ti ska të folim më ska ska ska forunji jam me ta bota të xalderi buk ti buk ai buk ti buk ai buk ska del pike saj jo vetë ti dush me thon buk a i du të me të dhonë një tesht kapë që është një 14 centin më të e për e pek me më mirur të funi më pak me pi milit e marume dhe pi ujt dhe pi kripës e shtime në fur edhe titore me hongër ti, ti, ti dush me thonë puk a i me të dhonë një tesht ka eshti në parkë na inshallah me izre zotit do të angazhom jo buras bashko me rinjen ton një herë e për gjithmon me di se Allah i jonë pineve nuk e ka pas për qëllim la ilaha illallah se kështësojnë edhe kafshet, kështësojnë edhe gjurët, kështësojnë edhe pëmpë, kështësojnë gjënë hapsin, edhe ilzit, edhe djeli, edhe hona, jesë që dulehu u menë në fisë se ma avati, wal ardë, Allah i gjëllën e gjëllën ka thonë muën bojnë seshne, ku shanë qilën në tokë, mërën sitë e tokës edhe mërëna nërme qilës dhe tokës, kejtë muën bojnë sesh, pa në badhu u araha dhuhurihim dhuhurihim kanë dhonë betën, kitabin e kalonë më shpine wa shtara u piri i thamenën kalila edhe kanë nu me ta qmimet përsaqme qmimet veçanta që ketë pun për ta kri që kaq që ketë pun për ta bitisi që kaq Kjeru, i të zbanë më poshtë qdo gjonë islam vlerësot qdo gjonë islami si ka vlerësu gjonat qdo gjonë islam vlerësot vetëm se që mime të pasachme nuk ka islam nuk ka prej islamit nuk ka prej prej, prej, prej dinit ton po shtara ubi i thaman nën kalila Allah i gjelë dhe gjelalu ka thonë e plejnë dhënjohan me din kështu i bëni abasje ka komentu e ka spiku këtë ajet po shtara ubi i thaman nën kalila nuk e ka kuptimin në që ka disa njerës e din se eh, hoxja ka ardhën me abon njonit cull si ne do ardhën dhondrin e i paska dhona i njeri ani hat me ani jasin i paska dhona i njeri dopara e i paska brosa i gijat i hoqës e a pa pagujt kura një kërimi këto janë gjona tima shka nga me këtë smirmi kja jetë të ka pas këta për qëllim u ashtara ubi i thamen në në kalila allah u gjellë në gjelalu me këta jetë këta është menathonit si pasip një abbasit se një ulemat e damshëm janë ato të cilët e blejnë du njohën me din e blejnë du njoh e shesin dinin për me ble dunion a dunionja e ka një me shmimin e len kjo bote ka shmimin e vogël o shtera ubi i thame nën kalila e shterunet dunia për din e shesin dinin e blejn dunion po që që shesin ule mod dinin e blejn dunion që që shesin ju hin zemër pozita ju hin gjak pozita për emër që shkoj për peta thu qisht ma join qisht e bona thull mifti athu qisht bona gjem manan pi ulemave athu qisht bona kryetar partie athu qisht au dheh jun e popullit e këto njerëz më ne harë pi ulemave sit jen e kanë blerë dinjon me din e kanë shit dinin e kanë blerë dinjon shtaron el dunja me din këto janë ulemat mbad damshum ulemat e kanë për tërë Më e uspjegoj lemuve joma tis vet, u musliman dhe dvet, sa me vet sa sa po von. Më e uspjegoj sa sa po von se qëllimi final i atijsh kampenzeze është dita e Kiametit. Qëllimi final i atijsh ka në ballë një seze është dita e Kiametit. Në më ovom me diës sa sa po von, se njërin Bineve Zade ka padal bi xhamie. S'ka rakë ndonjëherë me al mu konsultu mu. Nuk ka kohë dhe një herë me thonë në gjepëni Po kjo këna kohë në shkurt Shkurt a më sën pë folim mo Shka me bërë shkove ti edhe unë Shka më me folj Shka vakës më me ardhë një herë me në thonë Për një mërë shka thak jo gjallarë kishi pas drejta Ur Thamë para pes më të vetëve Tishka Në shtalët e qashtë në shtalët e shtatë në qiket kurësi Disa vlasni po thoinë më valer me vend po dalit Ata ju shka thë ishi motit Çet njerëz tani jok ç'o. Njerëzit po thojnë valla me vem Islami, Kitab es-Rent. Kan zonë me kuptuar se ç'i ka pes Rent. Inshallah me izin e Zotit, të mramë ditë sot e kemi me besu. Njerëzit jo, ç'o skaën xhami, na kemi për çelem çin gjësi. Me më thonë se ni me Kitab es-Rent. Es-Rent ni mëse. Ti si thonë dikush te Rent, ki do thonë ka thonë Zoti Rent. Aja është iftira, ja është kufër. Allahu Jalla Jalaluhu, nuk Rent, në ma nuk Rent. Vetëm kush po erren vetën. Mu këtu e kemi problemin, na po erren vetën. Ne me kvarador që do një agat. Na kemi marrur kalendarat ton, se kjo maj smrabi, maj smrabi që më thon moti apo e them, maj smrabi më shkumb evet babën Planktonin, pak pa e dhënë shpirtin, më thon ç'i stu dok këtu për gjigja është? Çka për gjigja? Çi stu dok këtu na lodhet. Për gjigja kurzo. Për gjigja kurzo. Çaj afjalam shumë vërtet. Piksa fjalë shumë na teatri nia dut më marr. Piksa fjalet ato që ai ka 20 vjet shumë dut më marr der. Dot pak sa kur josh ka ka kuptimin biro, kja ka kuptimin kështu. Biro, ha mëso më thrij jahin. Ti kur sa kur josh, ka përse e m'dituri pra. Biro, largo v pisokakës se kja është e shkurt. Biro, ik p papulës se kja është e shkurt. Biro, shoqëro me dietaret se kja është e shkurt shumë. Biro, i ki zullumit, i ki pasinit sui, si kja e shkurt. Biro, apesha shfar koraki, apesha shfar thatsije, nuk ka ui edhe lumejt që një ashterë, një ili ashterë, një ili ashterë, lumi maj madhë në botë ashterë. Biro, kur dilleshte shakti, atë katularin shkapu deltë e ti, me dhe ditë, edhe ajë si tja, edhe ajë arë me vete ka fitonën edhe ajë e donë më që ashtu. Ti e ke mell për recet, ai se ka mell loma o bir. Edhe ai berë çet e ka mell. Respekt o biriam te shokti kur dilesh. Respekt o biriam te uj kur dilesh. Uj se ke dënyua ashtort. Ti o bir, çu çu uj, ti delesh an katunarin te uj. Delesh an çka mos i thu, edhe e shlon ujin ton, ai italishon udhun. Ti kujton çito tot, ti e mærësti orën uj. Atu injë mer, e shlon nar, nuk shkon xim ta hati. 10 minuta Allah me madhnin e ti të madhe qënë qatë shumë si të banë ujë nërë bajat o birë qatë shumë që ti nuk lenë më shku shaktin me mshelë e lenë ujë nërë arën tonë të të të lënë ke pas dëshirë të vanitës e batizë, e prishë për e qetinë o birë ka dhalë Allah ja ima po ti me lëvintën të shakti të ditë njërni të, dit, të shakti ma tonë njërni këtonë ullë nuk ka një sigare kaldimës me kala ma mirë e thunin bashë o Allah i unë por hirë që Nëjëp të neve pjatë i bere gjedit tënë E me sabër e me dërim Me kshilat një një një qëtërit Se majzë mrami kërtik një pishivit Nër një pëmë të du një me hitë të dit Kërtik një pizërzeles nër një lisë të du një me hitë të dit E majzë mrami një një një qëtërin të vorat të du një me baj E majzë mrami në vërve qa veç hini E të re mazë vorit ju pisin për akate ku i shi e sobir Ketë këto pun Jo me dalë me botë e lashë Jo me dalë mu, mu fi Njën i me qetërin për hirtë kuj Për të hirtë një rojës spetit Të silën tje vadin për këne gjegit Ajo të ka bon me dije sot se nesër e kam njetë musa <laughs> Ajo të ka bon nesër Tisë mirë tisër që bubër Me që ne kam vendosë musa nesër Allah i gjëllë e gjëllë e ruhu për këtë shkak Në ka porësit neve Në ne ka urdhë nju neve muslimanve Edhe nga ka spjegun kur anë i kerim se Qka ka gjon në këtë kitap Qka ka gjon në këtë dije Në këtë bot Qka ka hap që qitët Duhet të mbisundën dituria Qdo hap Të mbisundën dituria Ska me gjahiljet Ska pa dituri me he nuk, nuk ka kohë me qen i pa hap Nuk ka kohë me qen i pa ditur Nuk ka kohë me qen i egur Vlasni, rini Ju shka dil një taj shakti që e mora Unë për shembul Ju jeni ato shkaqet bar, kët tovar, kët fargë shpine keni. Ju, e ketë, ju duhet më jeni ato më të sjellshmit. Ju duhet më jeni ato mëjstra të më të mëjtë vlash në llokit. Për ko ka kalu koha kur njëri padituri del e shan katunari. Ka kalu koha kur njëri njërin e shan. Ato koha, paras ato koha ishin para se të vjen Kurani i Kerimit. Ato koha ishin para se të thjeshmë na musliman. Shtika ka kalu më o koha Po njëri del edhe tjetrin e respekton. Trimni me vllau nuk ka. Kush ka chef me u bë trim leturnoj pin bujanose tanena? Kush ka chef me u bë trim leturnoj madon vardar? Kush ka chef me u bë trim leturnoj në subotic? Kush ka chef me u bë trim ka vende, e vende, e vende më sqeguj. Ja, jo shok, shaktis tash vëmë na ku e tregojm trimnin. Udha ajo na ka shkojmë pazar, pazari ku shef mi nuk ka vende na kërkallojm trimnin. Xhamia nuk ka vënë këllëzojmë në Atrimnien. Xhamia nuk por nuk guxon më upër dor për intrigat e pozitave, dikush më hartërin në pozitë me, me para xhamies apo në xhamimrena. Jo. Ktu është vendi ku ne mësohemi se jemi të barabart. Ktu është vendi ku mësohemi na se kurrë kush ma privilegjta ai çetri nuk ka. Kto është vendi na po përgatitemi jashtë aksaj me i kallëzu botrës kush jemi. Era s'ka po kallëzoj Shka banëm na, shka kalëzum na vitët e fundit. Shka kalëzum na vitët e fundit. Edhe një harë po e teki. Jo për tjetër sen, ndosht të aneve na doko se shpesh hosja një gjopë e përmenë. E shka mi po? A po duhet me valditsime shpesh? Po, pëse pësat i ma, edhe na po duhet një fjalë me e polë shpesh, se gjahiljeti ma, shka të bojnë? E ka pru punën, si pas informatave santa, populli jonë, mës me guzu me thonës ta në shqipto për ja është arru pika i Shqiptar aaa Albana gjenës e pite vek uuuh po mirë me vlave jam aban me ju pyth di shka keve zbashku shka jeni në gjami edhe shka sjeni para njët di veve e tri me shka ki popull në livdoke që të sen përveç se me pjallën Shqiptar me shka unë livdoke që të sen shti shka, u, shka me po shti marë Pse, tu, vlasni, o i nini, o të ndershëm njërës, o njërës të cilët e meritorit aspektit. Pse kështu? Pse ne kemi folë për një servis, jemi lefdu me një servis të të cilën, e kemi lënë gatë konë, pluhën me nejtë, ja kemi qumë mët dashurit njëri ndarësëm, edhe kemi dashmë ju kalzu, kenë konokin mishve, se ki servis i jonë a ma interesant. Në kanë sonë që shti tjertë, po, si kur ta këshim lënë me dishka. Si kur ta kishi pa në bosthell. Ajo joja me shkanë servisin tonë moshtellmi, si mos jet Islami shishët e tona, jo me dhë. Por shishët e tona me helm kan mumush. Si edhe janë tu mumush zati, edhe po mumushën zati, për ditë me lloj-lloj helmë po mumush, jo për çastën e drejt. Për kufin, o vllavi jam i dashur. O boret se kuj noi mura lahile. Mos hinjona te huja, mos hinat as ka bojnë dan, mos hinat as ka vëllë. E po setërës të se ormonë, pra, mështi i e pluni. E o gjatës sef të sefë të qderë, pra, mështë mikët. E po mirë, gejtë këto qëra gjona, përta shka më izolu më i mlu me tishka. E që shumë bukë i njëri ju, do thanë, mështi i e shqiptar, veç shqiptar, bolla dhe kur gjomë o që të rëstenë, se sa në dudë me mlu këta me tishka? Se sa në dudë me zbukuru, ku a fasade e këti, ku a kulmi kë Shka të mutë minu pra, kejt jasht ta reguloreme islamit me, njeri, nxie, kilon, mmon, qert, me qit, shka ta mbushtelësh këtë njeri, kejt në shi e kilonë gjithë mënë qërtë kanë me qitë shka kanë të fritha mbi kokën e ti. Nuk e kim lu. Po si kur ta kishem lu me regulore të islamit, shfare kipas me ndrejsh këtë njeri athu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah i jalla gjelalu unë kur anë i krimë suratul khalem ka falë. Wa innaka le ala Kullukin azim Ti ja Muhammed jenë sjeljen Matlar Pra me shka përda shka me pasu nuk Me sjeljen Me sjeljen A thonja Muhammed Ba as tukja muallima Kam qumë sus Pra me shka përda shka gjalin me pasu nuk Me dituri Me shken Me shkoll Me libr Me labs Me fletore Lizore ndore Vizorë ndorë në shkollë, i rivi, i plaki Vike generali, majori, kapetoni I titës të shkolla mazdarki Edhe thërke njërës se kishte një kurs biokimik Por punën e, e, e asaj përnjësie E thila thërën gjurën ative A, B, H, O Edhe kejtë plesht me të shmjome të shkolla Kishar një major me shtjegu qishë më mbrojt Pilon dheve kimike në rastat e rezikshme Kejtë plesht të shkolla agje se a i majorititës nuk buve në moshtë i athu. Ku hupja i bura, su që shti qa që mir, i mirë, thoi za shumë, i mirë, shumë i veshëm. E me në i kalzu dim në kutijin, e me në i kalzu atropin sirete, e me në i tregu ato fe lilëse, ato zgjilëse, ku janë ato bura, mo? Ah, ato bura shti me di shka janë të thonë, apo ki që jëf me di shkë farë mu apet janë të bon shpit vetë. E jesë mu boga mi velike budale bilitata. O, që të momit, ka me posë, shti janë freskua dhe ato pa mësot bre shqiptari që ish mbrojt pëj atomi a mbrojt a ishka atomi nune du me e, e qitë që ish më mbrojt pëj atomi a mësot e ve budala lëkma pa në pas bom me neve pra. në pa në pas mësu më mbrojt pëj ative shtima po e bojnë këta na pra qëtash na na qka imi të poshti Grat Kishin armi mësu grat Me lirë gjindë flagosur Kush për mësojke Stamenkovski tërla Stamenkovski tërla kishar për rasheti Më mësu grat Slupçan qishmi lirë flagosur E dhe beret ordejru kolamo E ovako Ovako is me gjupërski Treba ovako E dhe ishër kurso? Normal Dut me mësut, dut me dit Po mirë me vlam e evitash Qëtash e s'ka ma kush me ra mësupin e me ti shka të shtuan Po më iser asu një hojsh Njerëzit qëtash piktilit me avmajt një legjerat Për një temë shka në shka gjaminju ke ka venin Asu kish me tal t'i pësh Ti thuj Ai nas po dalim shatërvanin e gjam Njës me të shmek shirë Qëtash e s'ka po dalim Kumësot atomi t'i shka I kdo t'vojnë më konta di Aja tha uja abdith Aja nësë jemi gati me maru një nevojtore të Gjamiës të i përna kalzoneve Përna kalzoneve përja atomi më mbrojtë Nësë jemi gati gjamiës nevojtore Ka nërë një 5-6 burra Përja buzabit Përja të i bëhrenit Me i pahallët e tona Këtu një kovë janë momentalisht E dhe kanë shpre dëshirën që të vinë Ta vizitojnë gjamiën tonë Vlazni, e kanë loni jo Ka me të jo, së buvinë të të na Ato kër të vine ka në më rakë me fletë në gjamië Regulli ative që ashtu fletë Këtu në gjamië më re, nuk shkojnë në përkër noqë Shka ta mërë me një atërinat Ame në fletë diko shë në gjamië ton A i shka bantë me Ku me shku, ka me janë baj Epo s'ka vla, ka të një vogël, pak burra Që ka me bo, që shme më, që shme ja bo Një orë një delë, së të valë Mirë gjami a jona me basë në vajtore Kë me ndrejtë, ndrejt, s' E në midis gjamiës një ma se ka venin. Edhe një një një, një sot s'ka kumë ndrejtë, a kjetë e sot pak si keqive në që du një kaqore, edhe ma flenë, edhe ma flenë për një ma më ozvanë, edhe njëtë ma ajo pa ndrejtë për një ma. Një shembol për shembol, shembol i vetë vogël. Dërësat në shka kimi bonë, po. në jemi mik ollas një, jemi mik në, në jemi lak në shi shumë, Ne e vëna i kam gjitë misha për trupi Jemi të utërgjeth me livrit Jemi të utërgjeth me u livrit Se shumë nëvë ka lak likur E dhe e fëtot në kazon Masë në dedit madh verës në kazon Shumë i fëshimi fëtot në fush Jemi ngrifë for Allahi gjëlle gjëleluhu mbi këtë popël Më shirofti në shë Allah Allahi mbi këtë popël Në shë Allah rahmetin e vetë Hiqë parë pa matematikë Pa, pa matematikë në tonë në shë Allah e shëtri Aja të fujqie Edhe i lutmi me zemër që edhe sigurisht Zot e di, prap edhe Mateja por o Zot, pa na ikshir punth hiç. Pa na pa pa na pa korri djush fare jemi, zhdir para Ahmetin tan. Se na na po e shoh, na po e shoh me o Zoti Jonse, kemi thon roptet tu, edhe pranojm se jemi roptet tu. Vetëm po e shopim mend të kemi dobsinë apo jo Allah i Jon. Prap dobsinë vetona Lena Imone e na zhdir para Ahmetin tan. A thonë Rasulullah r.s.m. Al me një hadith Ulamau ummeti rëgjulat Si du një banë me hajt pak të para që do vendë shka keni madë, po është në t'jinë ketë mrejna Ketë ka pak me livrit, filha, vëndë minë Hajt një pak të para dhe ummeti i rëgjulem a thonë ulemat ummeti tem dhe tjenë dhe loj di kategori bura a thonë njërës grup Allahu gjelle gjelaluhu ju ka dhonë dituri edhe ato e sërbitin diturin e vetë në popol parëzir laja khafune fillahi la umet e laim në rrugën e Allahu gjelle gjelaluhu kur kuj nuk i prigod një grup ulemat dhe po javë këdhonë Allahu Jelle Jelali dë të rinë edhe e spjegojnë pare zetë laje khafune pëllahi laje më të lajmë në rrugën e Allahu Jelle Jelalu kërkuj nuk e të hutë në verëzotën Jelle Jelalu olem jahë këdhu alejhi tamaën edhe me din nuk e blejnë dë njënë nuk shlojnë tama nuk bojnë tama me thelet e dinit mi përdorë për mu po me ta një i darët materjes matereve zij vote ولم يشتروا بثمن قليل فذلك يصلي عليهم الطير كdon kto burra inshallah allah al wasalam, i çisina ban të bëjmë duniemi se si jemi kështu të bëjmë duniemi seksual as jemi po inshallah na ban zoti e çdo burra prap ta rasul allah sallallahu alaihi wasalam i usalli alaihim al-tayr fi al-sama' sa për kto lutën edhe shpëndën në qiell wal hutu fi al-bahr Tha dhe balena, edhe peshku ndeti lutët për këto që zotit ju ndihmon. Tha wa ju salli alejhi l'melak, mela i këtul kati bun, edhe për këto lutën ato mela i që të cilët i shkrujnë të mirat edhe të këshjat, wa të wabul ardi gjemëra, edhe për këto lutët qëka ka kaqështë si përfaqët tokës prej matë voglisë edhe matë madhësë. Tha wa rë gjullanë. atahu llahu taala ilma bid-dunya fadamina bihi ala ibade wa akhadha alayhi tama ngrub bura yavqallon zoti jalla jalalu li durien e boin diturien di pozit e boin diturien shart yete shart yete ya e toi fi ozhalukite la bona shum zengin ya ska ho apo lei, skai punë gjithë pun. Tamë. Tamë. Zati musliman me defekt majmal nuk i duot. Musliman me defekt majmal nuk i duot. Se hoç ja ti zit thojë, unë ja jam hoç edhe pasanik, ja ket pun mo nuk e punoj. Se ka çera pun që t'rgole fitë, edhe shkon Janis kanonëve. Shkon Janis gazmës, realitet ajkahime e grrini kanal, su korporia grring jematit vet. Njai di vet. Së kur kërë kërë i agrinë në gjemë atit vetat fa kanon. Zuzon me li e matëm. Ka pas një hosht në shëmë Laznik Afdek, Rahmatullahi Ali, na i fa bësë ka pasim. Një kongres në shëmë kërë e kanë pasu le motë e vakësit Sirijës, kanë në pasmë lirë në vitin 1974 për me i rritë rogët. Salë e mojë dhe kongresit, damaskë. Shekhojna i babasi ma i mrami Dhe qka keni hibura këto Dhe kem javë me njerë rritë rogë Dhe baban me për piti shka Dhe urna Hoxha jonë Plak njeri hoxhi madhë shumë i njohë Me famë Dhe për mështë me javë rritë rogë Dhe shka bani Dhe në të alonë punë Dhe zati këto mëndzijan të prit Këto shokë Dhe mëndzijan të prit Dhe talin i punë Dhe javë nëjnë qeltin Dhe unë e shkova Aklu ulama, el xhebz u el ma. Ato lmoch kanë kanë fruta din këtu, ushqimi aty vakon ujë edhe bukë. Ujë, bukën me ujë. Kjo nuk do të thonë me u zhumi letësti mi zhgelo xhanard me kap, se këto bukë ujisit han bollë ka. Kjo nuk e ka kët kuptim. Ama ato duhet të rjadhen fon me vazhdu rrugën. Ma të mramt ato me ubezdis pi papazunit. Edhe kur mos mi aba atë llapit. A popullit duhet me pas ashi apetite që prisni për paqësuesiative ti ket këjtë xona të mannivel. Që kjo është dëshir popullit muslimanë duhet me xengxizoje. Rasulullah alayhi salatu wasalam, kjo është sunnet nuk janë dëshir e njëri pi ulemave. Sa Rasulullah alayhi salatu wasalam, as nikavdek e ka marr vazhifen e Abu Bakri radhiyallahu taala anhu. E ka marr vazhifen kush? Abu Bakri radhiyallahu taala anhu. Edhe ne predmasi e kanë buqfar, akona disha kanë buqfar e marr. E han, të mbani e han mramin, të martën, të mërkurën, a a ka vdek mërkurën e avrorr th Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teitan Saba, Abu Bakrin i pjëskumoshim krah, edhe ka dën në rrugë a ka dhëta as dumer. Asoj Abu Bakr ila in per qum. Tan paza, poitan paza. Atëse ta mëshit këta me pronë dor. Tale sa të ullëj të emrë lë muslimin sa ti e ja e babakër të kanë nu muslimanët me ju dhejtë gajlët e ative mi bëjtë që shi bëjt për në bazar sa ergja këta prat jep fredali i ka ubejt e blu qërra sa magacineri i mallit muslimanve tjep tjep tjep rog edhe tjep për familjen tone këshirit djetët e muslimanve tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep tjep Se shum galia madhe tu kalon. Shum dert i madh ka me. Nuk, a e garë, nuk a e ka higar, nuk ka e vogël. Ka me galia madhe për të pazar nuk këshiron. Këta dert i madh muslimanëve galën më avojt. Sa prati duhej pa trok. Se animon në kët kok vllazni. Ju them drejt para zer, në kët kok kaçt komplikume. Në kët faza jetës, këtë këtë të jetës, kaçt komplikube. Në kët terrenin aq jemi kaçt thuruna. Po thojnë njerzit e to rinia, generatat, si ta shofin hoxën tem, hoxën tem, a që kam, kam su muhe, parcavel, kam da, i pa ngit, i pa hongër, për këto koha ashtë fjalla, për nivelin e besimit këtive generatave sotit, dhe në gjallin tem, babajem mu me më që mu bo hoxha, si që që që aja, që ashtu me së prabë, ma si qaj, ja, qashtu, mas prab, mas da biti si që shtonat, jo maravloh, Njone sot pro ajo çshtu, edhe xjaliati ajo çshtu, edhe xjaliati ajo çshtu. Ke djem çshto tan, e tone? Tones kam ata thu, kush i fal, kush i fali këto xhumoja thu, kush i kush i ban këto punë, kush i ban këto varrime. Sikosh ma ato ne shkojm në morra thu. Him worship toneship. Çiç i vojn him worship, çka do të, shqip. Shqip. të thot, çish i njerin worship. Njëri ship in worship në Tiranë çish i thot, ose çish ka him pa zot vet. Me ka, me krava me kundra, me sanëk, me turkuz i li shum poshtë, i numë ç'do të? Dehi? E vë po mirë, e kush hem dorë me kundra apo me kate me krava, edhe leskos, hihet ç'do. Edhe nish hihet ç'do në vot. Ç'ka fitum na? Ç'ka baktëm, çfarë dallimi patëm? Ku i kalëzuam mos e kush jemi? Si ç'koi, tonë na bin mas fersa fiferonat e vorrën. Normal na bin molla me hongër. Normal na bin neve atje ku çante do me çante vorrave opaj e është ti në krira që dhe i hanë ato pëtesha e na kujtojmë të në madhonë e shumë na i paska pranunë sa i gjenë pa halame neve onë jo, i dalë e živi sa na ma zahet në që nuk disë e në që thoinë që, që stumë maj sëmrami këtë alë këtë alë generatë mas generatë maronë kjo e dita jonë pëse vlazni nj, pëse një agenti amerikan detektiv privat i jipën 12.000-15.000 dolarë mujë pëse i jipën a thu me i dhonë vullnat qërtë me punu qatë fun me zbulu kushpohin një abangjin Amerik me bo keq për shka në Rusi e ka 8.000 rubla mujë në punëtori shka punu në fabrik a agenti i policijës civile e ka 5.000 rubla mujë me i dhonë vullnat qatë kur ka për të nda nëpër Serbi, si ka për të nda imrol. Si mos që pëlqejë elbet. Çka u mund dash pro halkë, çatoşkë moj nivelin e një djosh në dunjë, fu ri ka vullheti më tepër. E pra për më majt nivelin e therrt ton të modhë, për më ukurtalizmës me skuqë ashtu te vorrat, edhe mos me hes ashtu çish bërcim, mos mendo ti që as ka po ndodh popull, aty gjalë të thers as duhet me i dal vullnat pasaçëm. Kush me i dal vullnat pasaçëm, na? Inshallah me izin e Allahu Gjelle Gjelalu O Allah i jo Lute me qitë mirat e tuat në jipërsh O Allah i jo në më thnajnal Asë një bereqet për e bereqetëve të tuat Shka e kemi ndozë ropëve të mjë dhonë Dome në të ditë Mira ma që të rëzotë së kemi vesti Na të enderën tonë e këthemi Pra këthene në rrugën tonë e mua Ashtu të të shkijë qepë Bëna e të mundu të punojnë punë në ato punë Shka të je i jej, pajtu Bereqetet e tonë o Allah i jo të lutë me qiko kërë ative me shita ngrejshë për petë. Qundih mëjshë. Derit ashtu kënë kofrin me gjithë qafirat barabar. Edhe ne dhe banasja si ato. Si të nëlish me vdekë, në frikë, në qa ateshtë. La ilaha illallah. Si të nësin të nëlish me e tu hala, njëtojnë në një në kësa i fjale, adi që ka ta vendosisht me vdekë na, banane asit më shtesim këtë, po të shtesim në rrugën tone.